أوذ الله من الشطان الررجيم ب اسم الله الرحمن الرحيم حم الله رب العالمعلمين وصل الله على نبيين محمد ووعلى عليه وصح به يجمعين قال الله عز وجل في كتابه الكريم ياها الذي عمل التكل حق ت قات ولا تمَّ الله نت نسلمون أما بعد زاه pripada.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 o obavezi držanja džamata. Isto tako u kojima se upozorava na opasnost napuštanja džamata i destruktivnog djelovanja u zajednici džamatu. Kaosu suriyeci Allahu gelechanu, ja aladina amanu ati Allah wa ati ur rasula wa oli al-amr minkum. o vjernici pokoravajte se Allahu Poslaniku i pretpostavljanima. Zatim, s druge strane, riješi poslanika, salallahu alihi vaselam, ko napusti žamat, zajednicu muslimana, koliko je pedalj i umre, umro je paganskom smrću. Dakle, ovaj ajet i ovaj hadis ukazuju na spomenuto značenje žamata. To je dakle džemat u ovom značenju. Džemat a to je islamska država na čelu sa vladarom koji dakle načelno postupa u skladu sa božjim propisima. Drugo značenje riječi džemat, također ovisno o kontekstu, jeste slijedjenje učenjaka u razumijevanju i tumačenju vjere.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 Zbog čega njih posebno izdvajamo, iako su oni obuhvačni prethodnim pojmom, ili prethodnom stavkom učenjaci, izdvajamo ih zato što ih je poslanih sa oselem posebno izdvojio. U hadisima u kojima govori o cijepanju ummeta na 73 frakcije i o jednoj spašenoj frakciji u skupini, znači 72 frakcije u jehennem a samo će jedna biti spašena a ta spašena i kako pojašnjavama poslanik sallallahu alejhi sellem skupina koja bude slijedila ono što je što je ovaj ustave pozivao on i njegovi ashabi a u, drugom, u drugoj verziji kaže da je to džemat pa i soga razumijemo da su ashabi radijallahu anhum džemat kojeg je obaveza slijediti bilo koja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 Četvrto značenje riječi džamat je udruženo i zajedničko udjelovanje u pozivu u Allahovu želešanomu vjeru i u naređivanju dobra i odbraćanju od zla. Ovo značenje ima utemeljenje ili osnovu u svim onim tekstovima u kojima se podstiče na zajedništvo, na zajedničku riječ, pod pomaganje u bogobojaznosti i dobročinstvu. U kojima se govori o blagodatima tog, tog zajedništva kao što su riječi Allaha dželle šanu va'tassimu bi hablillahi jami'an wa la se zajedno Allahovu kužu držite i na rezedinujte se. Zatim, riječi poslanika sallallahu alayhi ve sellem kada trećica izižu na fud neka sebi odredi emira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 Prvi uvijek je da taj džemat, da ta zajednica koja poziva Allah u dželešanom vjeru, ne bude utemeljena na pogrešnim principima. Prije svega pogrešnim doktrinarnim principima, akaidskim principima. Kao što kult ličnosti. I iskazivanje pretirane ljubavi prema autoritetima, ličnostima, koje su nešto značile u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 Ne smije nikako biti oponiranje legitimnoj islamskoj vlasti ukoliko ona postoji na prostoru gdje čovjek želi pokrenuti žamat. Ako ne postoji onda ovaj uvjet se svakako isključuje. Ali s druge strane ako i nema islamske vlasti cilj tog žamata ne smije biti oponiranje i razbijanje šire muslimanske zajednici.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 Crtica. Prva crtica. Allah je naredio, naredio zajedništvo. Naredio je džamat. Propisao ga, učinio ga je obaveznim. Šta više, u sve njegove važne naredbe u Kur'anu počinju u riječima Ja i u Amenu. O vi koji vjerujete. A ne o ti koji vjeruješ. Jedna od tih naredbi su riječi Allaha dželle šanhu: "Jejelā bināmanut tequllāhā wa kūnū ma'a sābiqīn." O vjernici, bojte se Allaha i budite sa istino Budite u zajednici, budite u društvu, budite u žematu istino Ovaj ajet ili ova naredba nam ukazuje na obaveznost ili na važnost žemata i zajedništva s nekoliko aspekata. Prvi aspektat Jeste što nam naređuje, u njemu se naređuje budite sa bogoboja, sa istinno ljubivima. Druga stvar, uspostavlja direktnu vezu između bogobojaznosti i zajedništva. Kaže: "Bojte se Allaha i budite sa istinno Što znači da su bogobojaznost i bivstvovanje u Zajedno sa istinoljubivima desu u uskoj, uskoj vezi. Zatim Allah je lešanuhu se obraća riječima jaj haledina amenu. O vi koji vjerujete. Što znači da se obaveza tiče zajednice prije svega. A onda pojedinaca. Allah je lešanuhu nam je i druge stvari naredio im se zajednice. Prije svega naredio nam je vjerovanje a obraća se zajednici. Vjerovanje u njega i njegovog poslanika. Allah dželešano kaže u tom smislu: i oni koji vjeruju, vjerujemo u Allaha i njegovog O vjernici, vjerujte u Allaha i poslanika. Obraća se u množini i naređuje nam da vjerujemo, dakle vjerovanje nam naređuje kolektivno. Allah nam naređuje namaz, a obraća se zajednici. U aqimu salat. I obavljajte namaz. Isto tako, zekat, pa naređivanje dobra i odbraćanje od zla, u svakom ovih primjera, Allah zelošano se obraća zajednici. Što znači da je zajednica temelj. Njoj se na njoj se prvenstveno odnose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 Posticali jedni drugi je na bogobojaznost, oporučivali istinu, ustrajnost na pravom putu, u kojoj su učili temelje bratstva, a u kojoj su također savladavali vještine poziva u Allahu u Vidimo da je poslanisal Allah, u, u, svo, u početku svog poziva, napravio tu bazu. Ta baza je poslije se razvila, ona je u Medini evoluirala u Ja Jaku zajednicu, ja džemak, koji je bio utemeljen na pogratimstvu, na milostrđu, na žrtvovanju najdragocijenijeg upravo za brata, za prijatelja. A da nije to urađeno prethodno u Mekki, to bi bilo teže uraditi u Medinu. Davu počinješ, počinješ poziv, počinješ jednu takvu odgovornu misiju. I tvoj prioritet je da je započneš na zdravim temelima. A zdravi temeli su zdravi, bratski i jake bratski odnosi, odnosno jak džemat. Sljedeća stvar. Bez džematskog djelovanja nema ni Allahovi Želešanu pomoći. Allah Želešanu u Kur'anu kaže da će pomoći poslanike i one koji vjeruju.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 Duhovni odboj i tjelesni odboj. Racionalni odboj učenjem i saznavanjem, utemeljenom na dva važna izvora objave, Kur'anu i sunnetu Tjelesni odboj, koji se temelji na istinskom ibaljetu i unutarnjem pročišćenju i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 Ako su odnosi među braćuvom opterećeni određenim stvarima, dobročinstvo neće dati željene rezultate. Dobročinstvo koje čine jedni prema drugima neće dati željene rezultate ako se ne uklonu te prepreke. Neka su to zamjerke, neka su to ogovaranja, neka su to sumnje, uh, ili bilo šta drugo što može opteretiti, opteretiti odnose. E to je što opterećije treba uklonuti, sklonuti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 Muli Mugdanam utomir komuni Akuulu qawlih hada Wa staghfirullah liba lakum Fa staghfiruh Innahu huwa l-Gafurur rahim